Azkaineko bosak, Jean-Louis Furni hau zapezarekin, Anita Lakarra, egunon? Egunon. Bada, gai bero bat, hor memento untan, bada kigu, hau zian, emaiten dio familiari generat, zenta, eriko etxeak uh, nahi zion lujaren jabetasunak hendu familiari i, eskola, ikastolaren proiektuaren egiteko. Bo defendeazten duzu Jean-Louis Furniaren uh, jagera? Bai, ziren hori, uh, Lehenik haintzineko irigintzako planan ekarrea izan da eriko egiturak hor plantatzeko. Eta ez dugu guk egin uh, irigintzako plan hori, baina haintzineko kontsailoa. Beraz uh, guk hori uh, ikosidugu 2000 eta malauiko marchuan, sartu genelaik. Eta beraz lehen uh, negoziaketak uh, gune horren presuan araberan egin izan dira. Eta jakin behar da familia hortan badiera hiru aizpa eta seme bat, eta nahi bat bainaan anahi horigeztikzen du eta bere handria ere, eta ez dute lauek egia takatzen. Prezioare entzat, bakarrik bi aizpadira, beraz buru, aizpaitzen ados prezioarekin, diakinez lehenu edo zoin etxe edo bizitei edo eraikuntza egiten altzera, eta bi mila goiti bakarrik eriko egiturentzat, plantatua zela djuso presioa adosteko, iruz etzen beste manierrarik bi urtez edo hiru urte sai santira familia bildu seriko etxean proposatzen hemen batzu eginez baina eh erikusiak estatuko estatutako zerbitzueri presioa galdatu Beraz, ukandugu prezio bat, la uh, laue humilabaino gutio gero uh, guk piteat geixo uh, proposatu dugu, eta azken jan, diabe uh, en prefetuaren zerbitzuen ganik, gero uh, epailen ganik ere, eta gauza bat, gelditzen zen egiteko, prezioa finkatzia. Eta hor uh, proposatu ditugu presioa, uh, Gauza batzu, eman dezaun, eien onta toki bat bi e, etxe egiteko lujak emanez eta guk pasa jautzi dugu. Eta segitzen algin nuen berdin nola negoziaketetan, baina eskolaren proiektua bertzen aintzinatu ere, zerren ohaiku eskola soberatikia da. Eta nahi ginuke uh, bada hor gune uh, kultural balt sortu, ikastula hor ezagiz, bainan ere beste uh, kultural zerbitzu uh, elkarte eta abar. Ta, gure sede <laughs> nausiena da hori, eskola publiko bat egitea bai, bainan beste... Uh, Haiz eskainiz, kultural kulturalekarte guzieri, hori baita gure gazte eta biztanle guzien hasmoare. Jean-Louis Forniek egandu dena den proiektu hori bera ausapez balimada buru reino joanen dela, behar balimada presio hori pagatu pagatuko duela erriak, daig egindu erriak, behar behar be zizte er, arra postoaz. Alare bada diferentzia hondibat, lau eunetik milioi bat eta irun mila eurorat, Zorretan bon, jartuko ziste? Orokorki, bagin nuen presio bat pentsatua edo moldatua e, luja eta erakuntzen artean beraz hor gertatuko da, zeuraz ze erakuntzaren handitasuna tipituko dugu, eta utziz alere posibilitatea, gero buruz eskola hori handitzia deus barreatu gabe. Azkainarek zergatik hautatu behar dute janrui frunieren zerrenda. No, azkainen uh, bak izo ez dela partidurik, eh? beraz, uh, lau zerrenda frango horbildira, bainan badira nortasun uh, berezi batzu, eta beraz, da, jokamolde uh, uh, manera piteat zatik uh, atzen duena eta bon, lehengo historioak ere ateatzen dira. Bon, Bergin hoke egun batez, alere hortik ateatu, eta Bon, deakin ez lan egiten dugula biztan leguzien eta ez gure buruentzat. Pertsonalki Pertsonalki bat egin duzu uh, janrui Fournierekin segitzeko, berdin ez uh, gorkata bernak uh, daramant zerrendan izaiteko, zergatik? Ba, zerren uh, kanpotik ikusten delaik uh, egia da, nahi ditugula idei batzu haintzina proiektu uh, batzu uh, <laughs> baina ikusten delaik gero egunguziko Arratunatetan, baten bizia ez da bakarrik ideietan <laughs> edartzen bainan behar dira diendeguziak erreze bitu, nik atxe maiten dut. Ez dira gauza, laster egiten, demora pasatzen da, epe bizik ilusiak dira, administrazioaren aldetik, eta bon, pff, horrek itutzen gaitu eta anitz indar uh, hartzen ere. Anita lagarra, mille esker. Mille esker zu di,